الحمد لله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المسلين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا ولسانا ذاكرا وشفاءا من كل دائم وحفظا لكتابك يا رحم الرحيم يقول تعالى الذي خلق السماوات والأرض في ستة في أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا صدق الله العظيم في حيث في سمطار هناك من السنة شمتمير من جميعنا ما رأيك الله برسيله sahartako mun toditat moia supor dita ajumoa korkoim pri besimtarva je ato thoin me nervs bashko Allah mosalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid wbarik Allahumma ala sayidina Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid Allah jalla jalaluhu kat moman permizdo besimtarin salawatin e kabo Allah i gjellë gjellë u dhe të rahmet e i zbrit, insha Allahu ta'ala. Në vlasër besimtarë edhe rini kemi temën tonë të hapun, rafditorijës edhe njoni prej neve, rafditorijës edhe namën i fjallë, ajo fjallat ditorijë kur të përdorët prej gojës shto kuj, prej gojës kuj do kohë, dhe të e përfshin këtë botë me gjithë qetërët. E përfshin këtë botë me gjithë qetërët. Elementet e kësaj dunjo e komplet, hinë nërë këtë fjalë, para që kjo temë nuk ka funë, kjo temë nuk bitisët dhe njëherë. Por që këse qdo gjohë, qdo hapë, qdo mendim, qdo levizje, rovi Allahu qëlle gjelalu, qëka banë në këtë botë, e ka do më zdo, zdo ashti, zdo ashti aj, me pas bazume në dituri, me di qka të botë. Allahu qëlle gjelalu, kështu në kathirë, në veri kurani kerim sot ato bisedaçka do t'i bvojm mas shumë din këtë temë ju takoj thir, thir, të thirr kjo tema ajon sot thirrsa ato njerëz të cilët e kanë marrë për si për vërtetës ja kanë bë vetë të thirr ja kanë bova dhiftë të thirtmi e sër në rrugën e drejtë çfarë më çein ato vë ato njerëz që ja kanë bova dhiftë të sherve me ja tregu rrugën e drejtë çfarë ato duhet bëjë e këto kush janë këto njerëz Do janë muslimanë. Do janë muslimanë. Nuk do të jap kishmë pranu çaj kollaj, aty ve njerëzve e shkatojnë se xhalllarët janë ajo grup e cilë ata kanë përdëfir njerëzve me aftë rrugën e drejtë dhe usas. Nuk do të kishmë pranu bash kollaj. Për çka se këtu na as ka bën më atherë. Na po i dajë ti grup njerëz pe javë opmini punë e tjer tani a interesant është ato të cilët janë shumic ato tjerë janë shumë xhalllarë janë pak dhe re, më me këtë fjallë, që ka qëtë do pëtë, mësë fëjnojmë qërtë në zhomë elbet. Një grupë, një hoshtë ka tonë, djo gjallarë, tre, katër, sa janë, ato dëtire pas këne qërë, që ka kanë dëtire asu? Në Medine, që në qëtetin e Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi wa sëllem, mësë këna konë dhe ratë her vazife që Muhammed Mustafa, a i zotri ma sallallahu aleyhi wa sëllem, dhe ljë që do kone të aktu me në, në Med të ati të spjekon të shka për islamit edhe të kallzon se une e bona se une jam ajësirë si maj madh për e njerëzve, a ju qërt? Ju shka ngu, shka fola une, shka u moqet ashtë me punën? Por jo kësto, më në fond, mas i fol të ajë, mas i ban të bisedën e vetë, me shka e mbjotë e majës pramin shumitën e rasëve, i thëjë, kepel, ju bellig, i shëhi, du mingë, kumë, lga i ba, ajë, shka aksu, Mos namazet leti tregon aty çka s'ka marr, çka s'ka qen prazent. Do të, kush ka nafirës që është në Islam rrugën e drejtë. Jan firsa në Islam rrugën e drejtë, ato njerëz që ka kan thon la ilaha illa allah. Ato njerëz që ka dëshmua dhe kan thon ashhadu an muhammeden abduhu wa rasuluh. Mësimë sigurisht do kush në fushën e vet veprimit. Dikush duhet të përser rrugën e drejtën po god. Ku po dora djeg? Dikush duhet më therr në rrugën e drejtë, ka gjë në afër organizatës. Dikush duhet më therr rrugën e drejtë në xhami. Dikush duhet më therr rrugën e drejtë në familje. Dikush duhet më therr rrugën e Allahu xhellezalallu në, në tren. Dikush duhet më therr në autobus rrugën e drejtë. Dikush duhet më therr para xhamit. Dikush duhet më therr në pazar rrugën e drejtë. Dikush duhet më therr në rrugë tregtise rrugën e drejtë. Po shebojnë këngë këtu puna, këtu janë dalar. Jo, këtu këtej janë dalar. Po këtej këto e mbyllit dite ne jumov dunyan e botës janojn çelësin e dior vin para kursit të xhamisë nge xhumon zojën për shartat e tregtarëve kur dalin fushën e tregtisë atë gjëka bojn e bojn tregtiern me soazat e pokhit islamit e bojn tregtiern me soazat e rregulloreve islamë edhe fitojn kët bot pasunien e kësaj bote është injap edhe fitojn atë më të madhën razietin e Allahu xhalla xalal u dhe asri paqut zotë me jannet عقا دليل تعطون رسول الله عليه الصلاة والسلام التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين هذا التركتاري ميري مع المسلمان إن دار شميد ريد ما كان قابل الناس مع صديقين ما شوجنا أبا باكر رضي الله تعالى عنه والشهداء ما مع تزدرينا معه ما حوزنا رضي الله تعالى عنه والصالحين كذا ولموت تشوجي ابو عنيب تشعفية تجدر تجدر تركتاري طليا Hëllë jetë edhe jemi më morë me të rekti, e në gjennët në tërmehin rështë me eba vëkrin. Pëse kështu? Pëse këpunu me të drejtë. Pëse këpunu, këpunu ke qenë të rektari i mirë, ke qenë të rektari në zohazët, si pas regulore vëtë fëqët dinit islam. Shum mirë. Pëhaj zërët lija. Shka ufohë pëna të di. Këtër, inë Allahë ta'ala, Rasulullah s.a.s. këtër mëni hadisë, Zotë i gjëlle gjëleluhu e donë muslimonin me zanë. Zotë i gjëlle gjëleluhu, me në vërtet, e donë muslimonin i të li ka zanë. Allah nuk në donë shula. Allah nuk në donë të pa aftë. Nuk në donë akhraqin. Aa, akhraqin e kimi spjegu në kalubën këtë gjaminja 4-5 herë. E dini ju shumë mirë kër kimi folë për atë gjallë, i shka shkon me vadit e dhe venë pavadit. Kushe ma menë? Se vikë ajë baba dhivë në kësham, s'ka thëjnë kë babës? Si dilë si si ke ujë, si dulë, si dulë, në malë për molit, me shka vikë e për molit? Me kalli për dore për asë një dronë, pëse zë bikë e dronë ki? S'kish o babë, në malë, në malë s'kish dronë, s'kish dronë, në malë, ka hi në malë në podina, durë njëzës, nuk ka dronë, së në ka gjetë me, prej ka arë, kja është akhëra, rësunë lajna ka porositja, thën A, me këtë që kemi sot temën. Temën e kemi qëtër këllë. Inë Allah ju hibë abdahu lë muhtarif. Zotë e donë muslimonin me zanatë. A, su me shmarë zanatëi. Të shleqë? Mutlëqë po. A ma veshtë të shleqë? Jo. Kejtë zanatët me të cilët kjo bodë ndërtojët. Kejtë zanatët pa të cilët kjo bodë nuk mund të egziston. Ha, së mërë rëdi Allah ta'ala anhu, e ka parë një që alësërin rr e ka vetë sheki e emni e ka kalë dhu e rifi unë e emni e ka më hasëm që dhësëra ma reku s'koj e ka vetë t'jen hëllehu u minë hërfa a ka zanat ki kanë zonë jo që dhëmë saqëta minë ajni që dhëmëra pëjësini të përniha i shnojsh i ma i shnojsh i ma dhe aft i pëllëqishëm për për për allahu jellë dhëllë që dhëmëra këjtë fëqin që dhësëka kërni zanat Islami din ior, shoqëria ior prej tisht kur në hija. Asu Bora, çis i gem, çis nerv popullaton Islame, prej Surabaya e deri në Bihar. Prej Surabaya, kusht e Surabaya, ku hasni shitën e han. Për Surabaya deri në Bihar. Asu sa janë mlel që si gem që është i kanë 100 kg, pa as 1000 dobina. Pa as 5 milionë jo, dobina, domi janë shumë më vazh. Pa asë një fërthelë. Pa asë një tërhem do pijën tëmë. A shë bon në fri marë. Për për për për për shka rrëdhë. Për për për për për për shka nabë po e shofëtë. Për për për për për për për shëofëtë. Një popull hakarat i postër. Hakarat, i postër, hakarat. Pa ku finë. I ka palun arhivin e dhe të. 9.000 t'i t'u la shkencore 9.000 t'i t'i shkencore hakaret i poshtër pa kufi pa mos 9.000 t'i shkencore n'kufi shkenca shkenca shkenca nuk e ti a i zotnia shka ka përnur sa ashtë i poshtër a i shka nga ka qitë formulen se 9 herën 9 bojnë talët e një edhe një me bojnë talët e një që ki numëri talët e një hitësi intereson, a i shkaj ka pojë safës a i poshtër ka qenë, shkenë sa shkenë, ama i kanë palu në arhivë, në derit za tishtoj mëtin tonë qemë të tonë, pakur një zanë, pakur një ptituri, pakur një dobi në ta, shka rrelë prej neve, atu. prej neve redhatare, që ajo shkanë rrugë të tonë, asot për shopim e la është prezendë, që kjo rrelë? Redhit, Patrejësit që pojë banë njërë njërë njërë njërë njërë njërë Rjedhin zëllumët që pejabojnë popullë njërë njërë njërë Rjedhin haramët të cilët kanë reshë ma betë se breshni Haramët për të cilët nuk donë popullë Së podonë vela me ni, a së podonë vela me ti Rjedhë pandigjimi Rjedhë u rejtja edhe mëzbesimi njërë njërë njërë njërë E dheri ku shkonë mëzbesimi pra Qaqë lark shkon vlazen, gjemat, tri, o qa që largë shkon sa që njoni prej besimtarve shkon në gjami ditële gjumon gjumon e falë edhe kejt biseda prej ajeteve dhe të hadiseve të Allahu qëllë në gjelalu shka apo në tësahat nuk ka morë kur gjohë për shka këse qerë parasethin në gjami ja po mësë gjamiës e kanë pumpat mirë gumën e ati tu i thonë se kjo shka po josë njëgon hoqa veç me hollav popullit veç me elon popullit mrapa E hajde ordnë në një bura Pra kushjeni ato shka popullin Do një me qute para Hajde kalë zona i rrugën Kalë zona i rrugën Ne nuk dim Ka me shku deri sa një njëri Nuk e ngrejnë zonin para neve Edhe në asat Unë du me ju qu juve në ketë rrugë Ora kachin Filan vend do të mëri E këni ndëgju për i zatë zotin Nemën të Allah Po ju pisin o muslimani Jo shka eni një gjamii Edhe shka fjenin gjami Për dupisim a kënin dë gjupi dhe një njerit Se na ka të regu në filan sahatin Dube ju pri o popull Filan sahatin dilnin, filan tasionin Ven filan trenin, me ka që numrim Biletat i kini adër të prejme Aranjmoni a shi pagum Në filan tasionin shdripim Ora ka që edhe do të mrim A gjenat vend pësbritim Ket vend do të pëshojm Me në gjes këta në të ha mdre Ket do të ha mdark Ket do të ha mdark Në ka që Këtë zidë dhe se të semi prapë A ju ka thonë dhe njo Pajin e të dhahabun Allah i të lezën e alohin Kuran i Kerim Ka pyt mashtive bisedave Kuj një një një shku Pajin e të dhahabun Kuj një një një një një një një një një një një Jo Allah nuk në ka kaldu kur kush kështu Se që kaqë Muin me qenë preksis puna Ne ulemat e islamit Ju jo kemi kaldu muslimanve Kuj një një një një një një një Për një hoqë, për një prisë, për një sëllës një slëmë I të le mërë, e dhe nikësi skajë, nikësi qëshit gjëmjës Apo një qëshë sobetikon, edhe gjëmatit vetë Nuk ja banë me tije se kuj u kam njës me ju që Harama, s'ka drejta me foli Asë u ku jemi njës në me që popullit Ne pra konkret jemi, ne të mshëftë purgjohës kemi Ne kemi për qëllim popullit ton me amësu rrugën e kryusit Qikja rruga jo? Rrugë Shka ka thonë zoti atio për ato edhe majtë smrami tika e fundit e jo një kuan stacioni fundit me siguri stacioni i Beogradit në dobsider në të njëra. Me siguri stacioni i Shtutgartit në të njëra. Me siguri Banovi Kellit në të njëra. Me siguri aeroporti Osmos në të njëra. Në siguri prakri eh, Në zagreb në kratim Të vlaz një krat në slojza Në asë një ras Asë të vlaz një sloven në asë një ras Asë në lisabon në asë një ras Për neve në hagë në ka nevoj me full Për neve në London nuk ka nevoj me full Asë në universit asë në vendit nuk ka plan i jorë Ketë to janë të në push Kuj kiminis me që poplin pra Stacion i jori fundi tas Lilletër njoftimi i jorë në gjabin ton Së keqëllime kemi me ashti që do njërnit prej popolit tonë, letër njoftimin e vetë në gjepin e vetë se bol më me lichë në kartat hujat bol më me letër njoftimin e hujat i mjerit ti që nuk e kip kuptu këtë fjalinë në fundit që ka do me thonë edhe mu e jashtë të në gjaminës privat nuk e veshka e patë të gjelimin i mjerit ti, apë e kimi medal që ashtë në gjaminë që shkihin apë e majtë brami edhe e kimi nguket që ka do me thonë me hek letër njoftimin e huaj për xhepit, e merrsti letër njoftimin tan, edhe gjithmonë me prezantuar veten me letër njoftimin tan, ka ç'kosh edhe ti vend e ngan këtë fjalë, edhe thu hoqja poli diçka, nuk e di çka kemi pas për qëllim, edhe privat më as nuk u qompit, edhe ekip fal xhumor, edhe m' prap pitje rreth, prap pitjeve pimur rreth, që ajo mjerdi kurnda folin në rrug, na thojm na ha, ka kafa ka çfarë, ka folin iska makafolin interesant, ishte i madh, pikë ka ti ka s'ka qkovë sa ishte maton një plak, shull i palom, 3-5 kilo lom qaf, a ma interesant për dike së farë. O, interesant, ka u bobra i shkavi i kleqovësës, qa që i meqëm, ai pi pëdrumit, ai pi arit, ai i palomit, ai i përlanti, ai i shkuni, ai i sharadjia, ai i lëshdjia, ai i kalgjia, ai i shka kamaru shpia me, me, me ka lësitën kamen, që ka që i meqëm, njoni pineve, cili ashkallavita, qalami, a tha, a thni, a plak, a thmu, nbi libra, nbi treze, nbi a nastal, në karik, në posdo qitë. Po folë, po folë, po folë, po trejtë kalzoj, nuk i ka bashkit, pak i ka si kalakat me i ka do pun, nuk, nuk ka bashkë qartë, apo ki që me konë bashkë qartë, ta që, bashkë qartë, e kemi përqelim në që ti e ovlovi e muslimatë, ta mësojmë këtë botë që si shpitohet edhe të mësojmë ti e qetra më së harotë që nesër Allahu Gjelle Gjelalu atë mëtë mëdhën kër të gjellisht para ti ta jabë zhurat ta jabë zhurat e shkatë japa e gjennetu në arduha që në arduha që në arduha gjenneti i gjersinë atë ati që latinë të tokat këtu pëtë dojmë majhë në rabinë të që manë të mënë këtu mirë këtu shkatë shkat do kjo botë do të mësojmë nga përmet kësaj që kja që lëmi jo që, që ti tjetoj është njeri une e di ju ku i keni sinë që ta shka jeni në gjami me konë më saskirat e poshtë ta kështë e kaldur shka ka e qa letër njëftimi qatë ta këshmi morë vaç të askinis me zbegu të poshtë s'kam vak me zbegu letër njëftimi a procesi manë shumë lishnokart me morë letër njëftimi me morë a shumë procesi i gaj e sas gajtë për me morë lishnokart du është me linë të isot, e me prit të i bajs 8. Por letër një oftim shumë pun ka. E mrena 8. 8. 8. E krip, esmuje, e të doktorje, e operacione, e shkamot, edhe me babën të lashen kratnonez, zullum dëmal me i bërshkretës, e majsë mremi me talin, së kak, me shku me shlu i zvot, me shku me shlu certifikat për marrën e letër një oftimit. 8. 8. 8 i duën një fëmijës për me arrit tërë të letër njoftimi. A banë ti me nejtë me muë në gjami të të më dhëtë vetë për një letër njoftim, unë është ka e kam pregatit me të vërën, kja qëtër, të stashaj, me fotografi, kja qëtër letër njoftim në është ka folmi këtë në gjami. A banë me pri të të të më dhëtë vetë të një të mërësh, a pra nëmë ti, ti e ki haram me branu, ti e ki haram me bran Se e ta jap letë në luftimin të, se e ki hara ma du. E blokorë qka ka arë që i prodhën rësë për njërëzit, për së ta pëllu e mo. Blokorë fabrika, në alët aeroporti, në alët dunjoja, blokorë të këtë banë këto. E po qka duhet në bo pra? Dush me arë në gjami, gjallin për dorë. Mi thonë atë i gjallit të vijë, për i zatë zotit, për i zatë zotit, për thotë një njeri i trenë, për thotë një njeri i f Po thot një njëri falgjorë në gjaminë kjëshë. Po thot një njëri të cilit i thohët në gazetë satonë. Po thot një njëri të cilit i thohët të në kishët. Edhe shkruët libër e të anetë thirët qaj njëri me promovu libërë. Thirën provo, promovimin e libëri kuaj nëtë libër shëjtane kuajemni. Po thot, o gjarë, o bimë, o ti gjalliri, o ti gjashnotveqari jetë. Oti lulja me më, më dhe e popullit Që popullit ka qëf prej ti e vetëm ertë mirë me morë Eja me morë Deshë ma i të në gjikësin tanë Ma i të të cilë në gjikësin tanë Rëj Silvestë të Salon Deshë Deshë se roki Për shpirtit roki E tja alas jetë e diktu se kile të njëftim sa një joti Deshë Deshë Heke Heke prej shpinës Fotografi në Michael Jacksonit se Nuk ka letë njëftimi jo Mos lezo gazetën pornografike Me fotografi Të cilët gra janë Vesh e janë desh në atë gazetë Kur i kanë tanë Fotografit në studio Për me unu në facet parë gazetës Fotografia i vetë I kanë morë një qinë mi dolar rafsh e një fotografie një gruës një namusësës vdeshur për me nënë filim gazetën në kapakin e parë për me ushid potimia saj gazetën me qinë mitësot me randur të ative shka perden ju ka plasë perdja ndërit e mos e më rovira të gazetë e me pru të shpia me ledhu notën vetë kërë me haru me një venë kër të vene motra ajo të eraj 6-8-8-8-8 e cila mësën dështë anë gjami kërë anë i kerimin edhe edhe Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, edhe në gjonë gazetën talë në ledëzën, kë i kur gjonës kë i po që tërsenë, familjes tërënë ja kesh pras një milion kile naft mrena, apo një milion tërën oranjum, ja kë i nunë fund majzë mrami, ja kë i në gjitë që i briti dhe dhe kë i gvetë për e dere, kë harushka të ka gjitë. Nuk e këtë i suja të i gjarët hatë kam e mund Deshë e këtë majlë, sa ki le të njëftimi jotë Musim lejë të gazeta Harroje bioskopin se së nga kjo Ki nuk ka le të njëftimi jotë Harroje muzike në ative prapqa me të poshtrive Të si le të të bohën notën edhe ditën Edhe i sojnë botës i thëm ledhen politi qartë ton Edhe jo politi qartë ton Anë e manë botës i thërin sofrat e vetat Kalp tajje E kur ti thërin sofër i shtimë nër sofër me hong Sëшто bude u bosni. O duzet osilon neqet se nikako priznat. Edhe na keq qep se në bosnë shkat mirret me fuqi nuk kam u pranu, nuk kanë shkruar. Lord ka kartoni nuk e kanë shkruar këta. Nuk e kanë shkruar kartoni këta. E mirë. O gura. Mjerzit po doin me mjerzit po therrin sopër apo shtinë sopër. Bëri zotit. Apan njoni pi uve me ngre zoni në gjami, haram nuk ashtë, ngre zoni në gjami, thuj, haram nuk ashtë. Apan njoni pi uve me pranur me thonë, e, muë më ka therë njoni në darës, në sopër. Kur kam shkua gjë, në kashti njoni në sopër, në sopër a për në kashti. A kishe shku më të qaj? A kishe shku më në sopër që a ti? Kur, e pa shka për bërni, më, po bëndi më hapo një t'i qarë në sopër në këtive lopova dhe më, më. Shka lipni më, Jes mod jo kan angazhu nda kemjoftimin nativen nga pevari, ka po shkonin. Kan doni marr letra njoftimit te juve, nas jemi këtu, na nuk jemi çer, na nuk jemi zagar, na nuk jemi moca. Gjithmonë you never me na ngre për tinxhi. Sësti më i fromi, ska u boshti më i fromi, ska u bosht. Më i fromi sti ska u bosht. Musliman i moraju da pristaju pi Evropa Selatan, pi Hagi, pi Fragë Selatan. Moraju pristati na podelu Bosni Hercegovini. Muslimarët e që shëti pra përka pëpunujmë si? shti Shti muslimarët pa qëtër e kanë mekanisme u doa bësna Shti përka përka përmi përnu tëri shti pra Kjo shka e ka kuptimin Kemi përnu për Beagratin e o Zagrebin E më morë që shti as përmërve, a që shti as përku tënë mua A halapu doa Kujana të do burat Kujana të burat A s'ka bësët atë u me morat dës e me ilak krajnë e gjastë edhe të shmajkin, me ishti i konë në burët abdesit, e me ardhë, jo me hinë gjaminë, se se kanë një jetë me ufalë, Allahu gjëllë gjëllë huë, gjëllë shënë, tu me ndu se tjo pëja është allarven, ashtë e agjive, e gjëmatit, e plezme, tjo është pëja zotit për kejtë, me ardhë gjamia, e të këshmi vejtë mëra, Evropa a për neve për për për nëna kundra neve, në këshin kal Evropa për neve pëpunën a kundra neve A i të për në limonë, që ka më përri? Thuj! Evropa pëpunën për neve A i tjetëri koha pëpunën për neve Që ka pëpunën mara koha për neve Me pas punu koha për neve Spaku për shivë në trasht këshin ratër Në shtipitit të shindjevës Spaku udashke një për shivë në trasht Ka kater orë Mëra si shivë i thoi në plehë Ka rani shivë i plakë Sot se q një 5-6 herme pasra, a punoj koha për neve, pa allë që ajo kosh ka të thanë punonit në bërë për të janë të punua, edhe që ajo kosh ka të kanalë kokër në grunit, me të me të bëzit e hem të ka po kokër në grunit, sa një kokër meli, a për të janë të punu që ajo koha, edhe ajo kosh ka të kanalë e këne dhe pikën e ujtë e dhe të kanalë qimin, a për të janë të punua, o muslima, o bura, o njerës, ori ni o gjem tri të cilët halaket për kësaj botës këni kalu pak dit si të keni me jetu të alena ne mën të Allahun që le gjelalu u ju therim pa një interes të tonim pa një qerek, pa një fërtel pa një dërhem interesit ton ne mën të kryzit ju u ju therim kur gjoz për udojnë që të sen letër një aftimin e ju shtinë ndja qitë në të hujë hek në të hujë në shka hek në të hujë qitë në posht kur ta qitë edhe bani selama ati vencit, ati fisit, ati të listit, ati lordit, ati fordit, ati, ati karterit, ati bombinës, ati rati lisës, ati kejt bani një selama jetanina, meren, edhe ati sigurasit edhe qelsit edhe bravos edhe të terës, edhe bagasit kejve ka uzoju meren tanina, se balma me jume, tëli, balma me ju, ka dheve të gjallirije, si edhlonë piti, ato pi mu po edhlonë shumë, piti si edhlonë heq, pi mu po edhlonë shumë. Pëpujëllënoze po nuk e kanë kuptuar se kemi interes personal kur ta kuptojnë këta monihar fajton. Binave shon po e jëllnoze bëdorit po, ai po. A majka ka interes atë vetë? Është prova lokale njerëz nuk po ju kalzojnë sa interes kemi na, pikë sa i vërtetë, pikë te fjalve që ai folmi. Pikë te fjalve interesin më të madh e kemi na, më të madhin interes, ti si njerëzit kur ti shohmi mirë shkojnë te spija, ja vdes sa ha ti bojnë shumë rahat. Çfarë Felipe? atë ditë që ka të mërim që këta atë ditë interesi jo nga plësu kur të shofë minjerëzit mirë të edash njani qëtri të e kush njani qëtri të e respektu njani qëtri të mos me ibo zëllum njani qëtri kur të shofë minjoni pineve ka me falgjumon ama kejt gjonat i ka bota ma mërëvesh mën ma sa i ka bota ma edhe mëgarit vetë zot i ka da mërëvesh sa i ka punë të regullë që shtu pëtojmë në kur ta shof me një që gjumon ka me, me, me fal, kemi pindje se kejt pun ti ka kri ma shpine, qak më dhe magarin e verte ka klos. Po shka kjo, shka kjo, e ka lirë dhe, alas me ti shka kjo më dhe jemi da shokat, alas me e ka lirë, nuk e ka lirë dhe gjerë. Edhe që ketë kur ta shof me ma, që ketë matë më ramë në pun, të em shil ka me fal gjumon, e të shkojmë të shpi e herë dhe nani herë, kur të bimë me fletë, të shahat gjumë, t se të e ditë se mileti jo në mirë i ka punë që ki ashtë interesi jo në majmogë edhe na për që këtë nga sëtë mështë për i gjojmë një didakika përshim të, të e ditë se qdo gjoj e kemi nunë dhe në neve nuk këtë se së është allah nuk do të venë kësahat shumë vështirë po venë kësahat shumë kadal kadal po venë të atarë para se të venë islami të atarë para se të venë islami në tohë para se të zbrit kërani kërimin Allahu gjellë gjelalu para se tashpal Muhammed Mustafa sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu rasul arabët ishin arabët ishin aksh rezill të bo vetër e pa të nboa ato rezill të i bo e putit si të i bani shibadet ma rezill mosh nosh. putit si të i bani shibadet si të shkojsh me kejt familje në munal i paragurit me ran zezhe e me maru Allah bale, mi me hangr, e të pihurbave edhe me e fshim majhë vrabi muhë në tu edhe allajnë me omër pi hurbale, e më ma, shka për të marëzilë mu? Shka më marëzilë? Mirë bolë. Në që ketë ko, tatarët, arabët, me që si gjona, sa paternëra poshtë athu? Qa që poshtë vladni paternëra sa që tatarët, një tatarët, këshin shtetë tatarët atëherë, e thëjë ka arabët rritë që tu, e këmë i kalëzunë, këllumët, rritë që tu, qëkoj Ku me godzu me livrit? Ku me godzu me luj? Rike, Arapi, jo musliman, putajin, gazit. Shkori ka Arapi të shpi ajke puk, vike flike, u këshki me familjën e vetë, kërë që jo ke pëgjumit, e ke i grozë dhe të më shpotë, i kam fonë në Arapi me më priqa të shpoj të apres. Teri qëto, vëllar dhivë pasku puna. Ju a ini me muet një mendimit, a unë e di shumë mirë se ka një herë vështire kini mi da mendimet me muet. Di shumë mirë jam i vertishëm se vështire kini mi da mendimet, ma voni dani. Qa që ka ju kam lutë sot që atë mendim me da me muet, një të i vetë atëri ka një herë pletë, një të në dhë, ha, e hojë një së pëtetë. Kështu ima në sotë. A da një mendim me muet sotë sotë që muslimanët ka kësi, kësi musliman apësi, që të atërë të i bërë dhëtë rikë Riktur qëkoj të marrë kërën të shpijat vichkejli. A keni besim se sot nëmëri madhe musliman në aksisuj? Qisho, qisho. Unë e ti që jeni të e frit një argument që, për këta. Me ju tregu me argument se për një me, ka musliman të cilët qatari jenë të, të e jen frit në armifre. Kush janë bre këto musliman më kontadim? Kje okay, që ato musliman të cilët, Nuk kanarë në shpije në Allahu Gjelle Gjenaluhu 14 vet Prej frigës të tatarit Se si të gjonë gjamin të pras Si të shonë gjamin të shku Të tatarit Si të shkotije të shku në gjamin të pras Që si të tatarit ka shku me flet Tatarit ka shku në gjonë Ka shku me flet në drejt Gjerit i halatën atuar në, në gjamin Si për tatarit Odo dhe jatë A përkara me fleta, përmerve shë ajo Thullë të vogli Vogli të shpija në pikë drekës Shka ju tutur ative dhëmdojve Kur me po bagatelën në borë Kur e shfrizoj rastin me boni bagatelën në borë Kur e shfrizoj rastin Ato me shku në kajësien Kur e shfrizoj rastin Ato me shku me e thijë gjo me në tikon Kur e shfrizoj rastin Ato me shku me lujnë presak në marrë me e dherët këtë grunit Kur, kur e shfrizoj Ato e shfrizoj rast edhe shtrinë nërhi e dikun me flet, vinë qirin për gjomi. Ska, I dojnë ati qëtë një pasë. Edhe shkojnë a gjemë ma shpijes të fem, e i bojnë një qimë të lashe për ato të disa hartë, një qimë të lashe i bojnë shka tisë kichet, se e kanë shfrizu rafin e të atëarit të fletë. E unë e po i theri, pra, unë i andi tullë, pjati me tullë, shka baj të lashe shumë, po i theri kejtë shumë të mi shka bojnë të lashe pas Haidhi shkoj me palbin amaznin e ju muafse veim javi mu se tatari ka me flet. Do të shokte mio. Se marr as bomba lesa vrak apo as mi pakti ka çorita tonu vi di pak. Qori, viti, ani edhe nona kur dalë mas ani se vekat. Edhe ajo bija ti me molla verës që ti si i merr don mushallak i çot të shbia i hakkat pak ama hap pak ti me molla vela. E la atë certan e mori thotë gji pisi çka ka bo e merr molla pai ha. A jepara burras ka mpolit timo ai. Po të atari jo në shtijit Jo qikara me fletë ki të atari shtijit Ki të atari shtijit ka të co Ki të, shtir, të atari shtijit ka ngor Ki ka hi në vërë Jo për që të rësën Se zotit qëllë e gjelalu ka das Se jo që në zonë se të atar me përni me të atarin ka ndasht Sa për në zonë se të atarit Ki të atar lëki ki ka pas në një 500, një das, me, zemr, me zemr e dhe dhe nja 500 met Po e ka ndasht me zemër Me zemër e ka ndasht Po Allah i gjelalu ka ndasht A i ka thonë Goha jo te kaloj. Akulluti kon me akumulator me jash qeli amrena, edhe ke punu sa ke punue ti kol, ke tasu ka thos se u i kançit u i di disa her me ujit te bula e fukarat, muj akumulatorin e vjet, shkosh te her punen ne fukarat, muj e po mo boll mos, ka uj mon bonor, usas kemi s'ka me dhon mo. S'ka me. Edhe tas ka bote akumulatorin, un e po dube ju ke er me zor. S'ka jona skrefin i stramon djelia. Si ti stramon djelia për që e ka rejni, e ka rejni në hakrajgjia me ka përthika së kakë. Hakrajgjia, me atë mikrofonin, akumulatorat vetra kërshko, ka përcaj e mërë me vetë, i a dhamë, shkoj që lijat e shtremu me maroj, për që tash shka keni o burrat, që tash omilet, o popër, shka keni mo, shka prit. Thu ilah, ilah, ilah, muhammë dhe rësullullah, prej spitalit me mantil, partun nga asit, kishe vakshtrif pa në gjumonë, Plej me dresë, shkaj du dhëmë, simsit, shkaj shkaj shkaj shkaj shkaj fare gjumon, o t'i privat, o t'i duqanë, o t'i trektor, o t'i duqanë gjitë. E shka po pritë mohë në së diqë, banë e mara më thashe në një ditë prapë e përslitit. Banë e mara më prasë një kim gjumonë, banë e mara më th ti vetë, a ji privat. A po thojnë pazar i lirë, a e li për privatizmin, a thave kosharat kaluen privat, a thave qiki t'kaluen privat, që u mshetë kaluen privat. Ato ato ato drejt ato ato ato kaftë mrenjë mapa e puni privatitë mlenati. Çumil apo Kinchev monopolit prishet inshallah, ne prishën e s'kemi kundër, ose ne majm, çe kur dridhot toka, kush kush gozon mi dal zot spië vet toka kur dridhet. Ke njerëzit e shlojsh mbi revati kin në bar, ja. u shkojta allaja. Ti ekipo ekin drejt, ekin ongre, ekin prishë, ekin velle, ekin djeg, asha ki bo ku me dit, u pres një kastë. U skam vak me kastë, skam lë punori me kastë. Skoj biçita akumulatori tu bites E mira, po këtë që e privat, o bo privat, po Po shtë shka kje ti që e mshel du qonën dilën e, e nuk e mshel gjumon E mshel dilën Shka kje shtiti, a i privat, po A ndortone, po, a këtë e me luti, po A bërë mal tinta, po, a shat tinta Shtës e mshel ti gjumon Kaldon për po e mshel dilën Ti hala shkinist për po e qojxani, se për po folshif Ti për po folshif, ama ti jepen shkinist për e kalon E ortodokset edhe jahudot e mshelin du qonën qëtunën Dillën, ti shka ije Në tëllën di një jeti Ti e në dinin islam Ti kurem të burdush me mshel Pisa atë i dhe të satë i ditë gjumon Katëro Pinë rëtë, të rinë ditë gjumon Se ti i e musliman Ti si ta majsh qelë, pinë rëtë, të rinë ditë gjumon Ti mos i e musliman Jo i e musliman i keshë, ti si je musliman, i e musliman Se si i e musliman atë Letër njoftimin e shkave të kiengja Ti si jetë e bajt në të njoftimin ta Ata mërë menja me shku me luth Kunder argument Me shku me luth ata me mshela i gjumon Ata mërë menja që i ka njëse Ate shkuj mi bindi mshel me jut gjumon Ata mërë menja që e bërë kjo punë të një are kur E këpo, shka je bindi timot Se së po të razdojshmo me mërë vershte Ajo e tila sa e jotja Se së po mërë vershte, shka po pri Shka duhet hala me të kaldu E mune, isha ka mehë me të kaldu Une me konë hoqë Edhe të njajtë në kohë me konë k i punve të mërënshme në qeveri. Si ta rrasin i pendrek në dorë, që kash, në ku këtu, edhe një palaber një të të të ma, edhe inspektor i duxoneve, inspektor i, i zejtarve, për së kakit ashtë duxone, në ditën e til, mshelë, ditën e gjumon, qelë, e s'ka më neve, për në duhë është pak, ti mi losat, në duxan të jam të japë, i që jap. paprisht të japë ti mi losat, a e qelë më të qel, tilë e mshelë edhe interesant të mbeti e që nuk e mshelë se unë e shash atëherë po e mshelë se ti zotit i tutës për, për izat zotit u në Allah ka, ka, ka, ka kaldua, po e mërë ka në kaldua gjallarë Allah nima ka po e mërë ama qatë e mërë në zotit interesant si fatru nuk po do me praktiku Ta pras fush, të prasë më agarë në fushë në ditë në gjumohi në olja të gjema që keqë më agarë që ka e në për fushë mi mlelë ditë në gjumohi më i prud e gjamija kur talë m Gjit me kalzu i kuna. Athu që ato gjit kalzu i një kuna. Jo, marak, jo. Magari si nëllin t'jera, se, se njohë këta këpur, se kam po është partit. Qëka po bo pojmë në athu? Dheri kur në për halkit do t'punëm. Kjo është punë për halkit. Dheri kur në për halkit. Se më agarin me li shurë bush, mi bozullu më katunarit. A për halkit ashtë, ha, për halkit ashtë, për halkit ashtë. Për ka? Oke okay, ajonia, ale kjo na pragu, do të kemi për të trëkakt. Xhumo, tar ne fal ket namazin e xhumos. Mos namazin e xhumos vjazni. Ju e diisuni jam njerë konkret, jam hoxha ju. Postërcien më të modha janë gati me boshi që xhumosë ka ardhur më fal. Ars gati me bosë e ka bon me vet përpara. Cëllën postërcia thon, "Dën më fal namazin e xhumos, kur dane për jashtë azi vola me ruç fushë." Anaqlar ni, per ni mamo se meto ku këtu, per ni mamo je mitolovit këj. Je mi hubno këj. Namozën e ju mozo vën me falk, kur dan epiderozamiës, për çka po vojnë me me xhatnjerin çallesh, çka po jaft me zon. Jan te zonni polak me ruit fushën. Po pikuj mora, ç kish ka bënsti çe zolën. Nizet mark muin, çka ban këti çinieri sti fikan. Pimo çibabe. Po çka pe zon? Meru me ruit fushën. Fushën e kuj meru. Fushën e kuje zhërën me rujtë këta. Fushën për katunit tonë në roshën, për fushën për kat katunit tonë. Për i kuje e murën dhe shë fushën e katunit tonë. Për i kuje mara. Ajo fushën ruot, e ruotë, njerë majzë pari ashet dikuj, tonë e ruotë pi dikuj. Që dikuj e murën dhe shë katunit tonë. E për i kuje shtë të podoj me morën dhe shë. Pineve, o rogë. Me rujt pineve. Shënë më rujt pineve, fushën tonë me ruj Kjo asa pështërsi, pi pështërsi në ba. Po asa marre këtë mua abet me boka të narta. Asa turp njëri para të rejamiës me zonë pëllaka. Asa turp pëllak me zonë. Po kësë gëzën me ndodhë, o vladh dhin, historien e muslimanve nuk gëzën me ndodhë. O vladh dhin ndërshëm, o musliman, o, o, o, o njërë matrë, që mëritonin respektin matë madë tonin, matë madhen respekt, o njërë që kemi qepër shpinë me ju bajnë edhe e bojmë këta në apërizat zotin, në shpimë ju bojmë. Gjali asë të umerit, edhe Gjali e bubëkrit njone e ka pasë Abdullah, e emri njone Abdurrahman, kanë dalë në shkratin, lërë këpim e dinës shkratin, felë, lërë, e kanë za petë që barë i dhe në të uri. Edhe nëhetë e provojëm i manin e që di, besimin e provojëm që anë besimin i ka. Gjali e bubëkrit, Abdurrahman, edhe Gjali umerit, Abdurrahman, Ora dhe problemi po voti jaloj por dhënë selam aleikum aleikum salaumu alahe wa rahmatullahi wa barakatuh apne apni dele ta pres sa jo amretu ta apne dele edinit si shvolin ai çovali ham kam vem kshira ti et volketon po jo normala arruita edu me kshira mos qen digus apne amretu po ta apne dele ato njer sa savani pres ala ni dele ta tipas ke shum dhen sa une kam shum dhen amas kam me von Pa na pa ta lip mi një, një, një, një dele u. Sa jo, jo, dhe po qëmëve, s'kuja vjabë. Sa se nuk janë të mija, po do mi i binë, të të largonë, s'janë të mija. Sa t'ku në janë të venë, sa unë i rujt një zotnijës, një anë i të medine. Sa me zotnijën kolaj, sa gjishokë, me zotnijën kolaj e kje, sa që ka me po? Sa t'hu e ka honë në rukë. T u i zotnijës e ka honë në rukë. A këti që bani Malsur Me dhen Zemrën me besim plët Zemrën me Allah Mushëm plët Zemrët në gjirosën me imon Ju ka thonë që li me diburave me zant nolë Thajin Allah O ju ti Zotë njës i zash që ma ka hongë rrugit delet A zotë njës, zotë njës shka ti thonë Me që ke zotë njën e dhenve që mësut Shka me bo U ke ka hongër A i zëtë një emë, në që të zëtë një e kapëm, kanë zonë, ishë kam një zonë ati. Abdullah, sa her e ka pa këtë njeri në medhinët dheri njëtë, ka zonë, unë, e mësova ku është Allahu prej tijë. Gjithë mënë, respektë marë. Edhe ka ka shku kër azatet me Abdurrahmanin e kanë pasë parolën sinas e lamin, fë ejnë Allah, ku është Allahu gjëllë gjëllën u, kër e janë taku, vitaj që barë një atje, O musliman, o vllavijam, o bab, o gjaliri, o vllavijam, o kushri, o katonar, o kushi, o gjemot, o njeri qamirës, thuj në herën me zemër, e kua zhobin, thuj da, për e në Allah, kua Allahu gjellë gjellë lu, mësë dilë me zhonë polakë, thuj mara kua është Allahu gjellë gjellë lu, lejë polakët. Për dhe për s'ki jeti pare mi dhonë njeri tujë, o vllavijam, nuk jeti pare ti tepër, në pak pare kemi, në nuk jemi pasan një këmlaj, në cullë Në vetullinion nuk nuk kanë dukesh ku lart në shkollë së ekonomisë e mi dobë. Nani xhamia navkare bollaftara te bullakit hebre. Hebrevll oz, plebre vllaciresh krijen e qrup. Xhami ta ta ta lim këta udis me ukolla hakarat apo po e han çem duar në xhamia. Kur ka lind tri ose dhjetëra të bollaftë ndarshëm. Tund, drebeni json për këtë për këtë fashpi at malli bre për për për të net bane hazr. Ndërtoj shtëpin tonë në Ermën. Bullakut ia bën edhe ata piku i pi muhe në i zëtë mërë muhe pi muhe se më le kubi kur të ka përseja për s'ka i në bëndë hara mërevesh ku ka mëri une se ti kizonë për po la ka rësone me mërujt muhe mërevesh ku kemi mëri do ne mas këtile mohabeteve kejt në më lehëm i minisob e nojmë atë tablën e shahin lujmë shah e dhe bojmë la së ne mazër bëja që jo mëra ti budalë muzulbanë A e që të di muj që i polisve si u ka dhëmë rrëpë me mëndë shumë Ja, sënë e ma Jo ja, no, e në se e ma Ja, ja, që më nga pëti muj që a pëtë voli Sënë e ma Sënë e ma, të eshti si ta mërë e bosën Si ta mërë e bosën përpë me mëndë Edhe Kosovën e ka mërë, apo me mëndë Edhe vojëtrin e ka në kupu, apo me mëndë me... E kur të posë që ka që mëndë, sënë e ma Që që mëndë, shumë e mëndë Mora jo kërë të botë e modë dhe botë pasanik O bura, botë pasanik Se a gjë kuatë kua të shku Kuatë e shti të urinin A gjë ka pasu një o bura Pa ato e dinë shka ka gjë E mirë ma që të njënë si të amore Monë për pat ligjona teri Nësë nësë ka nevojnë me milë kur kush Dhe në nështë ni një pat ligjona Këtu e më lënë me pat ligjona teri subotit Që u sot një problem Një problemu bo Edhe me rushe me vinë Por të pinë teri nërbej Sënë e ma, e ma, e ma, e ma dheri sa na me sheshpesh edhe me domina, edhe me kafe, me kafiqa, me, me drog, me thas, me përlok, me magarën, me, me, me, me, me fjallin zemër tuj, e ma, e ma, e ma, e ma dhazdi. Sënë e ma, me njallu mërëm nil khattabin, sënë e ma, sënë e ma, me njallu khalitim një velidin, sënë e ma, sënë e ma, me njallu berim një awamin, sënë e ma, e nësit një malikin me njallu s At ozamme e vogël 16 veçar sonë, atën e më. Benca alla 16 veçar mihim kali filmedin e s nema, s nema. Bechar, Medine, Munis për sham. Për më. Selema e Bjub el Ansari sonë mashka naon te 4 veçar plak, të mfalni sepse do të marr vaktin pak në mëngjes të jumës. Po na, na do blat, të fitojmë kësaj inshallah. Do të ngjellim vakt obie. Naon te 4 vet plak, e Bjub el Ansari, Khalid ibn Zaid. Temisatomjet e luftës. Temi afromi. U shtratin e vdekjës, nga unë dhe katërveqar i shvukë. Dhe në no, bërë, këpër qa? Dhe në lukë, këpër shkënë? Këpër shkënë? Në lukë, këpër shkënë? Dhe Rasullaj ka thonë me një hadith le të stëhën në të stëmë të njëje. Ka me u shpalë, Stambulli ka me kalu një shlemë. Dhe ta qëj që ketë hadith në vend. Një hadith i për nga meri të pason, për nga meri një herën ka me një vend, min na ul de katr veçari smut pak padeg xalit vet po ja lip jetet e lutës ket harrizin vend me xum me shkum me stin stambollin islam me nzer per romagve prej paoba do tja halen terna me çempa sapo shom sapo shfar lutet tash qobim mit lutës do var zati e plak ta prama si kansh na plak shkodra na koran e kerimit leha e kran koran e kerimit shkobim një ka pru gjali kura një kërimi qëllë e unë birë tha, se so unë jam plak apo kuptoni ajo qëllë e teshti se so unë jam plak unijam plak isë në qenë e ka qenë gjali tha, hajtë e tha gjama në këtë kitabë, zotë i gjëllë e gjëllë e luhu cëllë e ajetë thot luftë asë të në për plak qëllë e dhe meren 6.208 më të ajetë qëllë më të ajetë ku thotë se luftë asë të në për plak pa u babë shakë si ajetim kura një ma si s'ka këtëja, jeni hetërë që këtë bëndjë. Ja ka prush patët, edhe e lekin e luftës, e pinë Medine, i ka të rinë Stamol, 4.500 km, ka ardhë kënjeri, para duvar i Stamol, 10 km, ashtë plagu. Me ketë në shtë rinë, ka ardhë normal, edhe ka ka lukë, me të vërtetë, i Stamolën Islam, e ka ashtë falë Stamolën, dhe osë të vorë ndershëm e ati janë Stamolën për një me, pak pa vd Kështim në vërë, a me dhine të qojbë, a kdo, sa jo, sa asë me dhine, asë kdo, ku jam plagu. Sa mëse më shtinin në vërë, asë me dhine, asë kdo. Dhe ku me shtinin në vërë? Sa shtinin në vërë, a gjë ku jam njës me shku. Ku jam njës me mërin. Kërë tha të pëpse a gjë, sa të i thamë Allah i ndezë, kërë të në gjallëna, në toke në anëmikët për në gjallëna, pitokës anëmikët, kam i të masu në Kem, kem dëshmi, ta di për në demesha kam punu. E qështu, pra, qështu se me ma, ama kështu shperi, pi, në nërë, dimële që popë. E di shanë popë? Popë! Popën e shaj, popën ka hinë dhohë. Në karta, në karta, në karta, karta, ka popën, në karta, një letër ka e ka popën e minë. A ti popën dhe popën vitëta janë, tu ditë ati mërën e në ta. Krië për krië. Pishperik E pa, o në përjo për për e sotë, se më këtë të rësotë, insha Allah Ta komës i të gjemë gjallë gjumane ka ashme, insha Allah A, a, pishperik ka, e ha ka pitu dhe një ardhë në shka Në pishperik e ha bon dhe në ardhë, pishperik e ha ka në qitë në shka në di E vo në si talu pishperik e në gjithë në otëm, pishperik s'ka për Allah i gjëlle gjënalu hu për iksaj letër një flimi të hujpë në të në largohje, insha Allah Na e bojë, Allah i gjelle gjelalu namazin e gjumaz ka bul në e bost Zot i gjelle gjelalu prej zullumit në largoth neve dhe ato pite ton Shka të vinë masin shë Allah Allah i vlarznin e i bost mundur që ne muslimanët të amarojmë shpijen ton Me materialin ton Allah i gjelle gjelalu në i bost mundur që i zot i shpijes Masi të amarojmë na shpijen ton Me materialin ton, ton ne djeti, I miletit ton dhe jeti shë Allah I zot i shpijes a i shkarak alzon Kume shku së avale Lilla el patiha